da je na šetoni dragi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayidina rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma allimna ma yansurna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim Allahumma halilna al-haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa allina al-batila batinan warzuqna ishtinalah wala dragom na njegovim neizmjernim blagodatima molimo ga svi zajedno da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njegovo trajanje kada nas Allah, dragi, sačuva od toga da neko od blagodati spoznamo samo onda kada smo je izgubili. Zamolio bih vas odmah da se pomaknemo malo naprijed, već ima i na stepencama. Možemo se još slobodno primaći, čemu i ovdje ima mjesta. Salavat selam jegovome poslaniku i miljaniku Mohamedu, časnoj oplementoj porodci, vrlima sahabima. Molimo gospodara da naša druženja budu u njegovo ime da nas počasti zbog naše ljubavi prema njegovome miljeniku Muhammedu s.a.m. s njegovim šefatom, zagovorništvom i njegovim društvom. Amin, amin. Draga braće i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Resulullah s.a.m. i dalje se pokušavamo odgajati na onim brelima kojima nas je gospodar darovao. Darovao nas je objavom i darovao nas je Muhammedom s.a.m koji nam je pokazao kako Kur'an pretočiti u životu. Jer da je Kur'an došao bez Muhammeda, sallallahu alihi wasallam, svi bi kazali kako da ga živimo, ovo nije moguće, čuj pjet puta, nadam namaz ovo. Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, je najmanje polovinu ili dvije trećine svake noć provodio ibadit. On je postavio mjerilata, a meni i tebi možda tješkao i pjet vakat namaza, pa ako sunete ne možeš stić klanjati, barem obavi farze ali nemoj ih ostaviti. Zato hvala gospodaru na, na ovim druženjima i ništa se ne dešava slučajno. Čitav dan mi ovaj ajed, evo nismo se sultan ja dogovarali, koji će ajed prući, čitav dan mi ovaj ajed na pamijeti. Kaže gospodar, tadilu nemojte, kaže gospodar, da vas navede to što nekoga ne volite, da prema njemu ne budete praveni. Nemojte da vas navede to što nekoga ne volite. Učinite neko zulom nepravd. Vidiš nekakav poganluk, neku upodlost od, od insana. I onda nakon toga budeš u prijelci da ti njemu naneseš, jel, nepravdu? Kaže, gospodar, nemoj da ti to navedi. Ti kad si u prijelci da ti njemu odrediš mjere, odredi onakve kakve jesu, a ne po zulomu ko što on prema te. I da znate, jedan, jedna od bitnijih osobina mumina je upravo tu. Mumin je krajnije praveda, najprije prema samome sebi, pa onda prema onim ljudima oko sebi. To što je meni neko možda učinio nepravdu ili tebi, ne znači da njegova nepravda prema nama dozvoljava meni i tebi da učinimo nepravdu prema njim. To je prva stvar koju sam htio samama da, da, da, da prođem prije nego što uđemo u hadis. Druga stvar, ova mala, ovaj naš mali projektić koji raste, hvala gospodaru, sjećam se februara 2011. godine, gore sam išao prema krajini, imao predavanja, pa do Zagreba, pa nazad, i tad smo vidjeli naše ahbave, našu braću i sestre u krajini, kako oni svaki put imali su heftična, pardon, mjesečna predavanja. Mislim da je bilo u Sanskom mostu, u Cazinu, ovako, gdje sam svraćao. Pa bi onda oni, kao način da pokažu da to nije samo priče nije samo družini, da se ovako vidimo, nego bi sa sobom donijeli kilu riže, lita rulja, jel? Donijeli bi nešto, i onda bi, što se tada prikupe, odnijeli li nekoj ugroženoj porodici. Kad sam se vratio ovdje, kažem mladićima i djevojkama, bili mi tako da, čisto da slijedimo njihov lijepi sunnet, mislim, oni od toga imaju nagradu. Mi smo ovdje, u, jel, oni imaju, od njih smo vidjeli. kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ko uvede neku, neki lijep običaj, neki lijep adet, neki lijep proces, neko lijepo djelo, jel? Ima nagradu svi onih koji rade po tom djelu. I mi krenemo, jel? U februar 2011. To malo, pomalo, malo, pomalo, prve godine pet tona, druge godine 2012. pet tona, ove godine oko 4,5 tone, voćemo da do, vas dopijeti o dva zavisi. Meni ukući ima brat sa svojom hanumom, sljedeći put će i on poslati ovdje, ako ne dođe. Roditelji su mi tu i od njih da sad. E sad na meni na tebi je da uključimo i drugije da budu u tobi. I tada sam spomenuo Rivajet, koliko ima, Evo, sada će puni Haman tri godine, da je Ibrahima, Alehi Salam, I zato sam simbolično i ovaj projekat nazvao Lokma, zalogaj. Ibrahim a.s. je klanjao kajkabije, nakon što je napravio kjabu, klanjao i hiljadu rekiata. U predajama se kaže. A onda je, kaže i pre salamiju, Melek mu je došao i kazao kako o, Ibrahime, veliko si uradio, hiljadu rekiata. Kod nas odmah, to je 500, znači po dva, 500 salama u Dok je fatiha, hiljadu fatiha. Hiljadu. Međutim, kaže... Zalogaj je, gospodar, preko meleka poručuje Ibrahimo a.s. zaloga koji staviš u usta gladnoga kod Allaha je veći. Zalogaj je jedan koji staviš u usta gladnoga kod Allaha je veći. Zašto? Jer je to na filan i obavezni namaz. I zato sam pronalazio u hadisma Resulullah, hoću da znate, da ona osoba koja, na primjer, izdržava je time, izdržava u dovcu koja ima djece, u hadisma se navodi da je to čovjek koji je čitav dan, svaki dan svog života koda posti i svaku noć svoga života koda klanja čitavu noć. Znači osoba koja je materijalno angažirana u svom društvu, najprije napravio pretpostavke, završio dobar fakultet za posljeza i onda je u prilici da pomogni, kaže Boži poslanik onaj ko njih izdržava te neke ugrožene kategorije kao da čitav dan posti svaki dan svoga života. I kaže kao da svaku noć svoga života šta? Provodi u ibaljetu čita vnoć pal. A možda je lego spavači, mjejaci uklanu jer je umoran radi, znači. Njemu Allah upiše šta nagradu zbog njegovog odnosa prema stvarnosti. Ja molim gospodara da ovo bude u kratke na Molim vas, molim vas, imamo još samo jedan put. Sljedeći put moramo pokazati najbolje što imamo. Ja se nadam da ćemo to uraditi. Ako Bog da, ako dostignemo ovaj cilj, dobro. Ako ne dostignemo, kako nam mrav što je krenuo nađ, rekao. Kaže il ću doći do svoga cilja, il ćemo Allah počasti da umrem na onom putu jel, kojeg volim. Ja sam to da bro, ja idem tim put. Najgore je da čovjek ostane kod kuće. Treba kremt, treba kremti na put. Na samom početku zamolio bih vas da se setimo Fatiha ili Bogu mamana Buhari Buhariječi u hadiskom smjeru čitamo da je nila i Fatiha. Treće podlavlje u knjizi o Tejemum, Babu Tejemum i Fil Hadar Poglavlje, Tejemum u mjestu stanovanja. Vi znate, imaju dva pojma, Hadar i Sefer. Hadar je kad si prisutan, od toga je riječ Hadir, prisutan. Sefer je osoba koja je na putu. I vi znate da se putniku mnogije stvari olakšavaju, Subhanavu. Između ostalo, putnik može mesta nos tri dana, je li tako? Putnik šta može spojiti namaze. I kada gledate, sve što imamo obaveza prema gospodaru, najbolji pokazatelj da je to od Allaha, da nije od ljudi, je, znate šta? Što teorijski ne postoji mogućnost da ne možeš izvršiti. Ni teorijski. Klanjaj stojeći. Ne mogu. Možeš sjedeći. Ne možeš sjedeći. Možeš ležeti. Do išareta, do očiju. Pa kaže, ako je skroz paraliziran, kaže, može išareti očima. Namaz obaviti. Ne može uzeti abdest, može šta, uzeti tajemnu. Ne može se okupati, može uzeti tajemnu. Ta, ta pristupačnost. Zato kad, kad gledate islam, samo se svijete riječi gospodara ja, zar ne zna bolan Allah koji te stvorio. On ti je odredio što trebaš uratiti, on te najbolje zna. I odredio ti ono što možeš podnijeti i ono što je u tvojom interesu. Poglavlje, tejemu u mjestu stanovanja. Dakle, kada je osoba, naprimjer, mi smo sada koji živimo u Sarajevu, mi smo svi u svom mjestu stanovanja. U uvjeta na primjer za skraćivanje namaza, čisto da skrenemo i na to pažnja, je da izađeš iz naseljenog mjesta. Ti tek kad dođeš u tek tada možeš skraćivati namaz ako skrenuo na neki dalek put. Dok se sara, e, ja krenuo na put, pa ću ja sad skrat, pa idem dalje. Ne, ne, dok si ovdje, ta nemaš puni namaz. U uvjet za skraćivanje namaza, uvjetovi propisi vezano za olakšice safiru, ide od napuštanja kažu misra. Misr znači i pa znači još jedno. Kaže područja stanovanja Na nema se to računa stup i kad prođeš stupsku petlju u pravcu Mostara, kad izađeš vamo iz Vogošće, kad ovdje prođeš kozi u Čupriju. Čim izađeš iz naseljenog mjesta, nema više naselja, nema, da kažem, dijelova grada koji pripadaju gradu gdje si ti, to se sve će se smatraći da si izašao iz toga mjesta. Kaže, poglavje jemu u svome mjestu i dale mjeđidilma ukoliko ne nađe vodu. Subhanallah, nama, Nama to sam puno puta kazao, ali da ponovim. Nama je ovo čudno, kaže, kad ne nađe vodu. Bila, baš treba biti. Jer mi kontamo, nema odavde, sedam česmi imaš u krugu od sto metara. Ja. Tokom agresije, bil smo učenici, moj ja u gazinoj medresi. Nigdje do iza careve džame nije bilo vode nikako ovde. Znači, morali smo iza careve džame, i tu kanisterima, da napunimo vodu i da donesimo. Sad je normalo sad otvoriš česmu i lijepot. Čak što više imamo i ove javne hajrate česme. A Mirvaktila, sjećam se, na sam se onih kanister, Allah, dragi iznam. Čak šta više imate momaka, i to bi volio da znate. Znam jednog insana koji je preselio na Ahiret, što je odšao svom komši da donese vodi. Pala je granata u blaga na vodi. Valah, znam ga A normalno, mi gledamo i svoje perspektive, ali gledamo meni i tebi je dobro. Ništa nam ne fali. Ali isto tako, ovaj mamak je preselio oko šehid i to na kojem putu? Na putu da donese vode svome komši. Ne svom ocu i majci, nego svom komši. E gledaj sad jedan detalj. Ti ja ne moramo, ne moramo, nikome je vodu nositi. Ali trebaš spriječiti da voda ne odnese ljude od naše generacije. To je naša obave zaprema njima. Znam živiš pored insana, nikad mi nisi rekao, aj sa mnom na džumu. U ovo društvo da vidiš kako je to fino neće to govarat, pomoći ti ako mogu to su ljudi koji vjeruju u gospodara vjeruju Allahu džellehu e zbog toga ovo kada kažem pogledajte jemuma u mjestu stanovanja ukoliko ne nađe vod ja hoću da zamislite da može se desiti yalla najbolje je znao dešavalo se i ko zna molimo gospodara da nas sačuva al može se desiti wa khafe fa i trepadne se kaže da će ga proći na nas ima buharija autor ove hadijske zbirke, on je sabrao hadise. Međutim, šta on radi? On stavi i naslov koji mene i tebe odgaja. Prvo kaže, pogledaj temu pa kaže, vi znaš ta tejemu. U mjestu stanovanja znaš da imaš musafira, imaš onoga ko? Nije musafir. Pa kaže, kada ne nađe vodu, pokušavate imam buharija odgojiti, da vijernik i vjernica razmišlja o svojoj stvarnosti. Gleda kako. Mjeri, baga. Gleda kako će se postaviti. Nije naiva, nije brzop Gleda, nema vodi. I prepadne se čega da? Da će proći namaz. I ovo, subhanallah, koliko je nima bilo do namaza stalo tim prvim generacijama poslemana. Jedan od njih dana sam pročitao tu izreku, kaže, tako mi Allah, više je bi volio da me ne prođe namaz u džematu, nego da sad imam radnju, odakle svaki dan 50 zlatnika dobijem. 50 zlatnika to je oko 200 grama zlata svaki dan. Znači, jedan namaz u džematu mi je teži nego 200 zlatnije. Tako tam, subhanallah, gdje smo mi od tih ljudi. Drugi, kaže, bio bi u radnji, radio bi, kujundžija. Pa kaže, udara, udara, udara, udara, kujundžija. Kaže odjednom, Allahu Ekber, Allah. Podigoj, kaže, čekić, samo ga okreni i spusti. Kaže, monaj šegrt bolan, što nisu, barem još jednom udari, već se podigo Kaže, nema bereketa u udarcu koji dođe nakon što Allah pozari. Nema, kaže, bereketa, udarcu koji dođe nakon što Allah pozove. Allah te pozove, gospodar te pozove, onaj koji ti dao i ruku kojom si podivio, i snagu kojom si uradio, i pamet i oči, i sve ti dao, i on te zove. Stavi se strane. Ko što je Resulat, kaže, kad nastupi namaz, niti mi njega znamo, niti on nazna. E ovo je zanimljivo, jedan moj ahbab, dobar, dobar ahbab, inženijer, pametan čovim, kaže, meni, kaže mi se nalazimo nekada u naseljenom mjestu. Međutim, nismo naši na teritoriji gdje su muslimani, ima nemuslimana, pa nas je strah, kaže, da ne napravimo neki problem kog tražli vode za abdest. Kaže, li, kaže, možemo mi, kaže, uzeti temu. E to se zove pogrešna usmjerenost u razmišljama. To je razmišljam. isto oko student koji padne ispit. Ako kaže, kriv je profesor, ponavljaće ga majčin sine. <laughs> ako kaže, kriv sam ja, onda će više učiti. I ogromna je šansa da ću spoživu pomoć u to položiti. Jer što krivi onoga koga može promijeniti, sebe može promijeniti, a tog s druge strane ne može. I subhanala ja ne mu kažem, volam, je lakše ubaciti kanistar, pet litara vode, pa kad ste na put, svejedno ste autovjeni, ne idete s magarcem, je li pješki, svejedno imaš autovijek, vode je zavde ste. Kažem, vidi kaže stvar. <laughs> znači ne mora značiti, čovjek može biti, inteligentan, dobro inteligentan, a da u nekim stvarima, neko banalnim, zato što u datom momentu nije dobro postavio stvari, skrene u kriv. Znači, ne razmišlja kako treba. وَبِهِ قَالَ اَتَا Ovo je stav jednog od učenjaka Tavina, koji se zvao Atah. Dakle, kada se boji insan da će mu proći namaz, kada je u svome mjestu, međutim, nema vodi, nije našao vodu, dozvoli nam je da uzmete jemu. وَقَالَ الْحَسَنُ Kaže... Hazreti Hasan al-Basri, isto jedan od ta vina, filmeridi o bolestniku kod kojeg ima vode. Sad imaš situaciju da je čovjek na put u svome mjestu i boli se da će ga proći namaz. Može uzijeti jemom, zašto? Zato što ga je strah. Prođem i namaz, ne, ne mogu da dođem do vode. Pogotovo kod nas. Isto ovdje. Čak ako te je strah, subhanallah, da će se razbolt imaš problema. Gledajte kako je. Evo sada, od Allahovih imena je kod dus, onaj koji je kažu sveti. Ne, ne, kod du znači onaj koji pročišćava. Allah, dragi, pročišćava stvar. Gledajte što se sada dešava. Takva je zagađenost kod nas. Kažu ljekari, bolje ne izlaz nikako na te. Isto tako izađeš i nemaš gdje da uzmiješ abdest, da obišeš noge. Bolje je. Allah najbolje zna. Uzmi te jednom ako te je straha staluka. Ne doobog. Ode, ode zdrav. Čak je jedne prilike, jedan ashab došao kod Resulullah, bilo je pohladno. Svi ashab su uzijeli, on i još dvojica, trojica, koliko je bilo, nisu uzijeli, uzijeli tajemu. I došli su kod Božijeg poslanika i znali su da je on ustao džunup. Rekao im trebao bi se okupati, onda se nije okupao, nego uzuo tajemu. I došli su rekli Božijom poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, on nam je klanio kod džunup. Kaže njima ovaj, kaže ovaj azhab, Božijom poslaniku, allahu poslaniča ja sam uzeo tajemu. Pa kaže što, oni su uzijeli abdest, imalo je vode, imalo je sve. Pa kaže, meni je kaže, za nije gospodar u Kur'anu rekao nemojte se svojim rukama bacati u propast? I kaže, Boži poslanik, sallallahu alaihi sallam, se samo šta osmijevno. Odobrio mi je njegov postupak. Dobro. Kaže Hasan o bolesniku koji ima vodu, ali nema, subhanallah, slušajte ovo, ali nema nekoga ko bi mu dodao. Subhanallah, dakle, imate situaciju, sad zamislite u situaciju, da nas Allah, dragi, sačuva. Bolesti u kojoj sti, na postelje, Imaš vodu, ali ne imaš koga da ti doda vodu da ti javde I kada gledate muslimansku povijest, do te mjere su muslimani organizirali se u vrijednosti. Da su iz Bejtul mala iz muslimanske blagajni plaćali slijepim ljudima, one će, koji će ih voditi, da ne doobog negdje ne udari. Znači, plate čovjeka, mladića, plate mu nekoga da ga vodi. Slijepce. A da ne govorim one koji su bili bolesti. I zbog toga znajte da provedba šarijata počnije kada provedeš vrijednosti u društvu. Ovdje u 16. stoljeću u Sarajevi, jer je bilo djevojčica koji ne mogu izlaziti svoje kući. Jedan vakif je uvakufio dučane i rekao je, novac od ovih dučana ide za moalimu u čtenicu. Čije jedini zadatak da ide po saraju u te kuće gdje te curce ne mogu izaći, ili bolesne, ili imaju problem, ili... kaže da i poučava kako i njih ne bi zaobišli u obrazovanju. I to je pitanje razumijevanja. Ovo je, kaže, bolestan, ima vodu, ali nema onoga ko će mu dodati. Ovo je pitanje, pitanje stvarnosti. Kaže, jete jemmemu, uzjeće, uzjećete jemmu. Učit ćemo u uvodu, hadis kaže Akbal ibn Umar min ardi kaže dolazio je Hazreti ibn Umar Abdullah ibn Umar sa jednog svoga imanja na mjestu koje se zove Bilđuruf Fahadara til Asr pa nastupilo i kindja namaz Bi merbedin ni'am to je mjesto između njegove imanja i Medine vraća se, nema Fasalla pa obavio namaz Thumme dekhala al Medine wa šemsu murtefi'atun felem ju'id sa tajemom Nije bilo, vod je klanio sa tajemom, kaže ušao u Medinu, još je bilo vremena da ponovi namaz, nije ponavljao namaz. Subhanallah, ovome ćemo govoriti kad budemo završili sve propise. Gledajte jednu stvar, ovdje kada gledate azhabe Rasulullah s.a.v. Zaista ne možete se načuniti. Toliko su željeli da budu uz Božih poslanika s.a.v. Ali nije ih to spriječilo. Da oni sami sebe izdržavaju. Sve jedan od njih je imao zanat. Sve jedan od njih je imao posao koji radi. Čak Hazreti Omer kaže, imao sam imanje ja i moj prijatelj. Pa bih ja jedan dan radio, on bi bio uz Resulullah. Drugi dan, šta bi? Drugi dan bi kaže, ja bio uz Resulullah, a on bi radio. Zato su došli do onoga, do čega su došli. Hadis je 337 Hadisna Yahya ibn Bukayr qala hadasana Layth an Jathir ibn Rabi'a an al-A'raj qala sami'atuhu Umayra mawla ibn Abbas qala prenjo nam je Yahya ibn Bukayr od Layth od Jathira ibn Rabi'a od A'raja da je rekao čuo sam Umayra štičenika ibn Abbas a jovo da znate često ćete čuti riječi štičaniki to je nešto što je što se dešavalo u vremenu u vremenu božjeg poslanika i njega pošto je u islamu, podstaknuti su ljudi da oslovađaju robove. Kada kaže štičenik hoće reći šta, njegov oslobođeni rob. Kaže, akbel tu eneva Abdullah ibn Jasar, dolazili smo ja, kaže on, ovaj, Aumeidu, došao sam ja, kaže, Abdullah ibn Jasar, meula mejmune, kaže, on je bio štičenik mejmune, hanumir Rasulullah s.a.v hatta hatta ala Abi Juheim ibn Al Harith ibn ibn dok nismu washli kod jednog od ashaba Ebu Juheima Al Ansari fa qala Abu Juheim pai ova Abu Juheim nam rekao akbala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dolazhaje poslanik sallallahu alayhi wa sallam u Medine in nahwi bi'r Jamal iz mjesta koje nedaleko od Medine zove se Bunar Deva jer su inače na ال ز بأجم فلقيه رجل بسسسر وسلم يدا شوك فسل عليه فش نظ سلام رسول الله صل الله عليه وسلم. فلم يرد عليه النبي وصل الله عليه صللم مبوجي بصل صل الله عليه وس الجورية حتى أقببل على الجدار دوكين ووزيد ييد كمازيد فماحبي وجهه وويدي I onda je uzeo tajemun Boži poslanik, potrao svoje lice i ruke. Summa redda alihi salam, a zatim mu je odgovorio na selam. Ovo vam govori da je Boži poslanik zna uzeti tajemun gdje? U Medini ili nedaleko od Medini, dakle u naseljenom mjestu. U Ukoliko dakle postoji, postoji potreba da čovjek uzme I između ostalo kaže potreba je na primjer žena za namaz. Ideš prema Begovoj džami, znaš da je dženaza nekom insanu. I neće se na mezar uklanjati, samo će ga ukopati. Vidiš prolaziti. Ideš prema džami u Čaršijskoj si klanjom. U putu, ne doobog, izgubiš abdest. Ne možeš se stići abdestiti. Kaže, dozvoljeno ti uzijete jemom, zašto kaže da ti ne prođe dženaza namaz? Jer je dženaza namaz dova. Učiš dovu da Allah se smiluje insan. Isto tako, bajram namaz, krenuo si na Bayram, bajram u zimu, na primjer. Kreneš, nisi u prilici da Ako ti ne bi prošao bajram namaz, kaže Ulema, isto tako, bez obzira što se u uzmiješ, uzmiješ te jem. Ovaj hadis Božijeg poslanika, sallallahu alaihi salam, govori govori nam upravo o ovom tajemom, govori nam o tome da je to olakšica koju nam je gospodar dao. I zaista, zapamtite da Allah voli, to je hadis Božijeg poslanika, sallallahu alaihi salam, Allah voli da se koriste olakšice koje nam je on dao, onoliko koliko voli da se ispunjavaju stvari u puninu. Onako kako gospodar voli da punini ispuniš stvari, kada možeš, kada si u prilici. Jednako tako gospodar voli, kada imaš situaciju, ne možeš da avde zima je hladno, ciča zima. Nije problem, uzmi jemu, ne doobog da se razbog. Ili ono što možeš da opereš, oper Onda uzmite jemu i mi recu, gospodar, ne smijem, da, ne smijem da se izložim toj, toj bolesti. Hoću samo na kraju, prije nego što izađemo iz hadisa, da spomenjem jedan detalj, pročitao sam ga prije negdje sedam dana o Hazreti Ibn Omer, o sinu, o, o sinu Hazreti Omera, Abdullahu. Toliko je bio čestit čovjek. Znao sam o njemu mnogo stvari, na primjer, koliko je postio, koliko je klanjao u noći, koliko je bio čestitin san. Ali nisam znao da je na sebe uzeo obavezu da oslobača robove. U njegovo vrijeme. Zarađivo bi novac dok ne bi zaradio za roba, onda bi otišao Kupio bi roba i oslobodio bi ga. Kažu da je on oslobodio preko hiljadu ljudi. Ja kad sam to čuo, znači, e to bih ja volio da mi, muslimani i muslimanki ove generacije razumijemo, ne mogu se baviti svime, ali oni im čime se bavi mogu tu biti maksimalno dovoljni. Zamisli, hiljadu robova oslobodio. Čak ima detalj koji sam pročitao, kaže, znali bi robovi kad ih Omer ima u vlasništvu, Ili čak, ako su oni u vlasništva, Omer zna vlasnike. Pa vidi kako idu u džamiju redovno, kako uče Kur'an, kako, znaš, ono, pokažu od sebe da su pravi vjernici. Kaže, Omer bi onda masu uz otču kupio bi ih i oslobodio I onda ovi vlasnici robova kažu, Balan Omere, tebe oni obmanjuju. Misli ti on baš tako, znaš, u džamiju, u džamiju, u džamiju, Nego su razumijeli da će ti njih osloboditi. Ako, ako vidi da su Ako vidiš da stalno u džan, tada je Azreti Omer rekao prelijep, prelijep porečen. Azreti ibn Omer rekao prelijep porečen. Kaže men hadana billahi in hadana lahu. Kaže onaj ko nas vara Allahu. Suha. Pa pazio, pazio, obo, obje logike. Mene ne interesuje šta je ono radio. Mene interesuje koji je moj stav. Kaže ko nas vara Allahu, mi ćemo prihvatiti da budemo prevareni. Jer ja ono, ono što mi Allah obećo. To što sam pretvaro, to između njega je Allah. I subhanallah, jedan ahbab mi govori, dolazla mu jedna poroca, tražila pomoć. I on je pomagao, čak je i ahbabe. I to je vrlo opasno, danas vi ne znate. Ranije, jahsebu, jahsebu agnija, kako Kur'an kaže, neznalca misli da su oni imućni. Koliko se siromašni i birvaktile se su se sustezali da prožeru. Pa onda moraš umahali baš nač nekoga da ga pomogniš. Da znaš da mu je teška situacija. I kaže, ja jednom pomogu, od drugi put. Godinu dana, kaže, pomagu i to nisu, kaže, mali iznosi. Pričan, čovjek ima. I kaže, al Subhanallah, nakon nekog vremena, eto, onaj, kaže, to je to što imam, ne mogu više da pomažem. Pomagu sam godinu dana, sad imam i druge porodce kojima pomagam. I kaže, idem sa svojom hanumu. I ide ta hanuma koja pomaga, porodce koja pomagu kaže, njegova hanuma, kaže, vidiš li, kaže, da je sva njena odjeća pet puta bolja od moje koja je na meni. Znači, on pomaži tu familiju, a njegova supruga nosi se skromnije i manje nego što ima ova. I zato je Hazreti Abdullah Ibn Omer govorio, ona je ko nas vara Allahom, mi prijatimo da budemo prevarani. Ja sam nagradu dobio, to sam nanijetio, da gospodarovo zadovoljstvo postigni, a to što me je neko obmanjivao, to je njegova stvar. Ja molim gospodara da nas počesti da ove stvari razumijem. Ako Bog da sljedeći put nam je zadnja halka u ovoj milatskoj godini, rekao sam vam pokušajte koliko je u našoj moći da ako Bog da sljedeći put halka bude, što se tiče je lokme tamo koju ćemo dati, da bude najjača. Molim vas, svima vam savjetujem, ova godina posebno, evo, približava se noć koju zovu najluđom. I to sam im prošle godine govorio i oveć ponovite. Moraš biti dobro lud moraš biti dobro lud da se raduješ kad izgubiš. Moraš dobro biti lud da se raduješ kad izgubiš. 365 dana više se nikada neće vratiti. Vratit. Do sudnjega dana, dok ne ti šta si u njima uradio. Ovo je prilika malo da preispitujemo sebe smjene godina, inače, završetak mjeseca, završetak škole, završetak fakulteta. Ja vas zamolio ako Bog da da razmišljate i pokusirajte se. Hazreti Abdullah ibn Omer, prenoslac koji je spomenut u ovome hadisu, je hilja hiljadu robo. Šta ćemo mi urati u životu pa da kažemo, eh, ja sam napravio neku razliku u tome, tu sam tu dao. Pomogao sam studentima na mom fakultetu dok sam ja bio. Svako kome je trebala pomoć u tom i tom predmetu, niko nije, kogod nam se obratio, nikoga nismo obratili. Svima smo im pomogli. Samo je na nama da nađemo gdje ćemo dati svoj doprinos. Ja molim gospodara da nas u tome pomogne. Amen. Ja uzu billahi na šeitanu rađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdullahi, ukefa, u sal Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodar, nash počasti nas poni Gospodare, našo prosti nam nije nemoje nas kazniti. Gospodare, naš najvećiim timenom molimo da nas počasti u đenetu svakim dijelom koje približava đenetu. Gospodaru, naš sačuvaj nas vatri svakoga dijela koje vatri približava. Gospodaru, naš molimo te počasti nas korisnim djelima. Počasti nas iskrenim društvom. Počasti nas dobročinstvom prema roditeljima našim. Gospodaru, počasti nas zdravljem da te bi pokorni budi. Gospodaru, sačuvaj nam zdravlje i blagodat koje se nam ti dao. Gospodaru, počasti nas dobrim društvom. Najvećim timenom molimo počasti nas da u svemu što radimo dobro ustrajni bude Gospodar, sačuvaj nas da se okrećemo desno i lijevo gledamo što drugi radi, a da mi ništa ne radimo. Amen. Gospodar, počasti nas da naše ruke radi dobro. Počasti nas da naši jezici govore dobro. Gospodaru, počasti naše misle da budu čiste. Molimo te najvećim imenom šta god budemo radili da bude u tvoje ime. Gospodaru, molimo te da budemo iskreni. Molimo te, gospodaru, da budemo iskreni i uspješni u svem onome što radimo. Počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Počasti one koji nisu oženjeni i udati, haidli braćnim drugovima. Gospodaro, jačaj muslimanske porace tako što će tebi nas ježdi biti. Subhana rabbi, ker rabbi, da izzeti amma, jesif 또